13. fejezet Beltran keményített kötényt és pompásan redőzött hosszú újjú inget öltött, amikor elindult, hogy gratuláljon pászernek és noferetnek. Ezúttal végre én segíthetek maguknak. Feladatul kaptam, hogy szervezzem át a központi hivatalok irodáit. Ön, mint a kapu főbírája, természetesen előnyt ilyenkor. Nem hagyhatom, hogy kivételezzem velem. Szó sincs kivételezésről. Csupán egy rendeletet hozunk, amely lehetővé teszi, hogy az összes irata mindig a keze ügyében legyen. Egymás mellett fogunk dolgozni, nagy, tágas helységekben. Kérem, hagyja, hogy mindent megtegyek a hatékony munkánk érdekében. Beltran gyors felemelkedése a legtapasztaltabb udvaroncokat is meglepte. Ennek ellenére senki sem becsmérelte a munkáját. A rutinba süppett hivatalokról lesöpörte a port, kirúgta a lusta vagy alkalmatlan hivatalnokokat, és gyorsan megoldotta a nap mint nap felmerülő gyakorlati problémákat. A véleményét sosem rejtette véka alá, és nem kímélte az alkalmazottait, ha rászolgáltak a kemény szavakra. A nemes családok sarjai mind felhánytorgatták a származását, de engedelmeskedtek neki, hiszen tudták, hogy különben visszaküldeni őket oda, ahonnan jöttek. Beltrán semmilyen akadály előtt nem hátrált meg. Felmérte, hogy mivel áll szemben, lankadatlan energiával támadt, és végül lerombolta. Szabályozta a faadó beszedését, mert a nagyobb földbirtokosok, nem törődve a közjóval, gyakran elfeledkeztek róla. Beltrán természetesen a faadó ügyében sem mulasztotta el, hogy pászer közreműködését kérje. Egy szóval... Beltrán olyan sikeres munkát végzett, hogy a megoldhatatlannak tűnő problémákkal immár mindig hozzáfordultak. Pászer tudta, hogy tekintélyes szövetségest szerzett Beltrán személyében, és a segítségével jó néhány csapdát elkerülhet. A feleségem már sokkal jobban van, mondta Beltrán Noferetnek. Nagyon hálás magának, mindig úgy emlegeti, mint egy igazi barátnőt. A fejfájása? Már nem gyötri olyan gyakran. Amikor mégis rátör, akkor a maga kenőcsét használjuk. Eddig mindig bevált. Ami viszont a jó tanácsokat illeti, Szilkisz továbbra sem tud ellenállni a nyalánkságoknak. A gránátalma levet és a mézet eldugom előle, de Szent János kenyér level meg fügét is szerez magának néha. Persze titokban. És mindezt annak ellenére, hogy nem csak maga, de az álomfejtő is óva intette a túlsok édességtől. Hát, semmiféle orvosi tudomány nem helyettesítheti az akaratot. Erő eszembe, egy hete fájnak a lábújaim, még a szandált is nehezen veszem fel. Noferet megvizsgálta a kicsi, kövérkés lábat. Forraljon fel marha zsírt akászia levelekkel, pépesítse össze, és a fájdalmas helyeket kenje meg vele. Ha ez nem segítene, feltétlenül szóljon újra. A szobalány kihívta egy percre Noferetet. A ház úrnője olyan jól ellátta a szerepét, hogy a cselédek semmiben sem döntöttek önkényesen, mindig megkérdezték a véleményét. Noferet azt tervezgette, hogy a villa egyik szárnyában orvosi rendelőt rendez be. A palotában már ismerték a nevét. Meggyógyította a vezírt, és ezt a dicsőséget a Nebamon távol cseletvés cseletvésképtelen udvari orvosok meglehetősen irigyelték tőle. Milyen bájos otthon, jegyezte meg Beltrán egy szelet görögdínyét csemegézve. Hm, noferet nélkül már rég elszöktem volna innen. Ó, oh, nehogy alábadja, bíró, A felesége kivételes asszony. Jó néhány irigyel lesz miatta. Nekem már nebamon is éppen elég. A főorvos előbb-utóbb hallatni fog magáról. Noferettel megalázták őt, ezért most csak a bosszú foglalkoztatja. Természetesen az ön jelenlegi helyzete igencsak megnehezíti a dolgát. Öm, no, mi a vélemény a legutóbbi uralkodói rendeletekről? Hát, rejtélyesek. Miért érzi szükségesnek a fáraó, hogy... Rendeletben nyilvánítsa ki a hatalmát, amelyet senki sem von kétségbe. A legutóbb jóval kisebb volt az áradás, mint amekkorára szükség volt. Egy híén a lejött inni az egyik csatornához. Több asszony is torszülöttet hozott a világra. Hát, ezek csak nébi babonák. De ijesztőek. Az állam szolgáinak a feladata bebizonyítani, hogy a babonáknak nincs semmi alapjuk. De inkább azt mondja meg, hogy hogyan folytatja a nyomozást. Asher ellen. És a veteránok rejtés halálával kapcsolatban is? Hát nem ezért neveztek ki engem? Hát a palotában sokan remélték, hogy feledésbe merülnek ezek a szomorú események. De örömmel látom, hogy ez nem így lesz, és meg kell vallanom, ezt is vártam öntől. Mát, derűs, de kérrelhetetlen istennő. Ő minden boldogság forrása abban az esetben, ha nem árulják el. Ha nem igyekeznék feltárni az igazságot, akkor még lélegezni sem tudnék nyugodtan. Hmm. Aggodalommal tölt el Asher nyugalma, komorodott el Beltran. Erőszakos ember, híres a kegyetlenségéről és a hirtelenségéről, Furcsa, hogy nem tett semmit, amikor hírét vette az ön előléptetésének. Nem csökkent a cselekvési tere? Persze, korlátozottabb lett, de ne ürüljön túl korán ennek. Nem rám vallana. Ma már nem egyedül küzd, pászer, de az ellenségei még nem adták fel a harcot. Ha bármit megtudok, azonnal értesítem. Pászer két héten át lázas munkában élt. Átnézte a kapu főbírájának hatalmas irattárát. Gondosan ügyelt arra, hogy a nyers agyaktáblákat, a mészkő és a fatáblákat külön-külön tárolják, hogy egy helyen legyenek a piszkozatok, a bútorjegyzékek, a hivatalos levelezés, a pecséttel ellátott papírustekercsek és az íróeszközök. A beosztottak listája szerint ma sorra magához hivatta az írnokokat. Emelte a fizetésüket, és rendelkezett, hogy pontosan kapják meg azt. Kivizsgálta a hosszú ideje halogatott panaszokat, és számos adminisztrációs hibát helyrehozott. Meglepte a feladat nagysága, de nem hátrált meg. Szerencsére hamarosan elérte, hogy beosztottai hallgassanak rá. Minden reggel elbeszélgetett Bertrandnal, aki értékes tanácsokkal látta el. Pászer éppen egy kényes telekkönyvi vitát tanulmányozott, amikor vörösképű, durva vonású írnok jelentkezett nála meghallgatásra. Jarrott? Hol bujkált eddig? A lányom hivatásos táncos nő lesz, ez már biztos. Mivel a feleségem nem hajlandó beleegyezni, kénytelen vagyok elválni tőle. Hmm, mikor áll ismét munkába? Nekem nem itt van a helyem. Ellenkezőleg. Egy jó írnok túl nagy ember lett magából. Ezekben az irodákban az írnokok keményen dolgoznak és szigorúan betartják az előírt munkaidőt. Én most már inkább a lányom jövőjével szeretnék törődni. Tartományról tartományra fogunk vándorolni. Minden falusi ünnepen részt veszünk. Remélem, hogy előbb-utóbb szerződést köt vele valamelyik nevesebb tánccsoport, Vigyáznom kell szegény kicsikémre. kémre. Végleges a döntése? Maga túl sokat dolgozik. Befolyásos előkelőségek érdekeit fogja keresztezni. Én inkább időben búcsút mondok a botomnak, a hivatali egyenruhának, és még a sírkövemnek is. Szeretném távol tartani magam a tragédiáktól és az örökös csatározásoktól. Biztos abban, hogy elkerülheti őket? A lányom tisztel engem, és mindig hallgatni fog rám. Megcsinálom a szerencséjét. Dénész a győzelem mámorában fürdött. Meg kell hagyni kemény harcát mögötte. A feleségének minden erejét be kellett vetnie, hogy félreállíthassák a vetétársakat, akik végül kénytelenek voltak beletörődni hogy ténész és Nenofár asszony rendezik majd a díszvacsorát, a kapu új fővírájának. A szállító az ügyességével és a felesége a meggyőző erejével ismét elérték, hogy a Memphisi előkelőségek ceremónia mesterei legyenek. Pászer váratlan kinevezése jó alkalmat adott egy ünnepélyes fogadásra, amelyen a legelőkelőbbek vetélkedhetnek majd egymással eleganciában. Pászer minden különösebb lelkesedés nélkül készülődött az eseménye. Nem érdekel ez a fogadás, vallotta Benoferetnek. Hát a te tiszteletedre tartják, drágám. Äh, szívesebben tölteném veled kettesben ezt az estét. Äh, a tisztségem nem kötelez arra, hogy efféle nagyvilági eseményekre járjak. Eddig minden meghívást elutasítottunk, de ez hivatalos fogadás. Ja, Dénesznek aztán van bőr a képén. Tudja, hogy összeesküvéssel gyanúsítom. Erre eljátsza a boldog vendéglátó szerepét. Kiváló stratégia arra, hogy megenyhítsen téged. Hát, gondolod, hogy sikerülni fog neki? Noferet nevetése minden mást felettetett Pászerral. Milyen szép a felesége, a testhez simuló mélyen kivágott ruhájában. Kékes csillogású fekete parókája különösen kiemelte az alig kifestett arc lágy vonásait. Noferet maga volt a fiatalság, a báj és a szerelem. Pászer átölelte. A legszívesebben bezárva tartanálak. Csak nem vagy féltékeny? Ha bárki rád mer nézni, megfojtam. Kapu főbírája. Hogy merészel ilyen borzalmas dolgokat mondani? Pászer válasz helyett egy ametisz gyöngyökből fűzött övet kapcsolt naferet derekára. Az öv aranydíszei párduc fejet formáztak. Hm, fel fog kopni az állunk, de ma te leszel a legszebb. Csak azért hízelek, mert el akarsz csábítani. Mm, – Most lebuktam! – Tászer lehúzta Noferet vállalóra pántját. El fogunk késni! – tiltakozott Noferet. Nenofer asszony számára a készülődés nem csak annyit jelentett, hogy átöltözik a lakomához. Már jóval korábban a konyhába ment, ahol a hentesek, miután feldaraboltak egy marhát, a húsokat póznákon nyugvó gerendára akasztották. Nenofár maga választotta ki, mely darabokat süssék meg roston, és melyeket készítsék el pörköltnek. Megkóstolta a szószokat, és ellenőrizte, hogy időben megsüle majd a több tucatnyi liba. Aztán a pincében kiválasztotta a borokat és a söröket. Niután megbizonyosodott arról, hogy a legfinomabb ételek és italok kerülnek majd az asztalra, a lakoma színhelyéül szolgáló terembe ment, és személyesen felügyelte, ahogy a szolgák és a szolgálónők kirakják az asztalokra az aranyserlegeket, az ezüsttálakat és az alabástrom tányérokat. Rendelkezett arról, hogy nem csak a fogadótermet, hanem az egész villát díszítsék fel Jázminnal és lótussal. Azt akarta, hogy sokáig emlegessék még ezt a díszvacsorát. A kertészek az első vendégek érkezése előtt egy órával szedték csak le a gyümölcsöket, hogy azok a legzamatosabban kerüljenek az asztalra. Nehogy a pincemester csajon, egy írnok gondosan feljegyezte, hány korsó bort vittek be a nagyterembe. A fő kertész a sétányokat végigjárva ellenőrizte, hogy tiszták legyenek, és még a kapus is parókáját igazgatva készült a vendégek fogadására. Mint a birtok őrének, neki kellett ügyelni arra, hogy csak az ismert és a meghívóval rendelkező személyek léphessenek be a kapun. Mielőtt a nap a nyugati hegység mögött lebukott volna, már meg is jelent az első pár a kapuban. A kapus felismerte az egyik királyi írnokot és a feleségét, akiket hamarosan követtek a város legfőbb előkelőségei. Nenofár asszony vendégei a gránátalmával, fügével és szikomorfával beültetett parkban sértágattak. A kerti tavaknál, a pergolák alatt vagy a fából készült pavilonokban beszélgettek. Megcsodálták a sétányok kereszteződései díszítő virágcsokor költeményeket. A vacsora fényét emelte, hogy a fogadásoktól mindig távol maradó Badzsely vezír ezúttal eljött, és teljes számban megjelent a fáraó barátainak a testülete is. Ez emlékezetes este lesz. Pontosan abban a pillanatban, amikor a nap korongja eltűnt a látóhatárról, a szolgák meggyújtották a lámpásokat a kertben és a villában. A küszöbön megjelent Nenofár és Dénész. Nenofár nehéz parókát, aranyozott szegélyű fehér ruhát, tíz soros gyöngyfüzért, gazella alakú fülbevalót és aranyozott szandált viselt. Dénész pedig különböző színárnyalatokban pompázó, lépcsőzetesen nyírt parókát, hosszú, csukjás, redőzött ruhát és ezüstözött bőrszandát. A divatos pár boldogan hivalkodott gazdagságával, nem leplezték reményüket, hogy újabb irigyeket szerezhetnek. A protokolnak megfelelően elsőként a vezír lépett oda hozzájuk. Fájós lábára egy jól kitaposott szandáját húzta fel, Bő köténye inkább kényelmes, mint elegáns, és ugyanezt lehetett elmondani rövid újú ingéről is. Nenofár és Dénész mégis kivételes megtiszteltetésnek vehették, hogy eljött, boldogan hajoltak meg előtte. – Micsoda hőség! – panaszkodott a vezír. – Csak a telet lehet elviselni. Alig töltök pár percet a napon, és már is leég a bőröm. Ha a felfrissülésre vágyna a vacsora előtt, a medencéink a rendelkezésére állnak, ajánlotta Dénész. Nem tudok úszni, és irtózom a víztől. Először a vezírt kísérte a díszhelyre a ceremónia mester, és csak ezután foglalták el helyüket a fáraó barátai, a főtisztviselők, a királyi írnokok, majd a többiek, akiket az a szerencseért, hogy meghívót kaptak az év legjelentősebb ünnepi vacsorájára. Beltrán és Szilkisz is köztük volt. Nenofár asszony szórakozottan köszöntötte őket. Vajon ásertábornok tábornok eljön? kérdezte Dénész súgva a feleségétől. Épp az imént mondta le a meghívást, szolgálati okokra hivatkozott. Hát ment muszé? Állítólag beteg. A terem mennyezetét szőlőindák díszítették. A vendégek karosszékeit párnák tették kényelmesebbé. A vendégek előtt kis asztalakon álltak a serlegek, a tányérok és a tálak. Női zenészek, egy fuvolás, egy hárfás és egy lantos, vidám, könnyed dalokat játszottak. Mesztelen núbiai lányok jártak körbe a vendégek között, hogy elhelyezzék a parókákon a balzsamkúppokat, amelyek édes illatukkal a rovarokat is távol tartották. Minden vendég kapott egy lótuszvirágot is. Egy pap vizet öntött a helyiség közepén álló áldozati asztalra, hogy megtisztítsa az ételeket. Nenofár asszony csak ekkor vette észre, hogy az ünnep hőse még hiányzik. Héhetetlen, hogy ennyit késik. Ne aggódj, pászer a munka megszállottja. Biztos most sem tudott elszakadni az egyik ügyirattól. Egy ilyen estén a vendégek már türelmetlenek. El kell kezdeni a vacsorát. Ne idegeskedj! Nenofár, a helyzetet megmentendő, megkérte a táncos nőt, hogy a megbeszéltnél hamarabb, azaz már is lépjen elő. A húsz éves lány Memphis legjobb táncos nőjének számított, a sörház tulajdonos Szababú tanítványa volt. Kagylókból fűzött öve minden egyes léptére édesen csilingelt. Balcombjára Bessz Istent tetoválták, a vidám szakállas törpét, aki az öröm legváltozatosabb formáit hirdette. A művésznő szép és akrobatikus mozdulatai teljesen lekötötték a vendégsereg figyelmét. Mikor a vendégek már szőlőszemeket és dinnye szeleteket eszegettek csináló gyanánt, az egyre bosszúsabb Nenofer mozgulódást vett észre a kapunál. Végre megérkeztek. Jöjjenek gyorsan! Elnézést a késésért. Pászer ennél többet nem mondhatott a mentségére. Azt csak nem valhatta be, hogy nem tudott ellenállni a vágyának, levetköztette Noferetet. Hevességében eltépte a ruha egyik pántját, hogy mégis sikerült elfeledtetni a feleségével, hogy késésben vannak, és hogy a szerelmük többet ér, mint a legmegtisztelőbb meghívás. Noferetnek ezután persze újra kellett fésülködnie, másik ruhát kellett választania, és rá kellett vennie a pászert, hogy keljen föl végre ő is a hitvesi ágyukból. Amikor beléptek a terembe, a táncos nő visszavonult, és a zenészek is abba hagyták a játékot. Több tucsatnyi szempár szegeződött rájuk, és megannyi ember alkotott róluk ítéletet. Pászer nem sokat törődött az eleganciával. Rövid parókát és rövid kötényt viselt, mesztelen felsőtestével a piramisok korának szigorú írnokaira emlékeztetett. Egyetlen engedményt tett a divatnak, Kötényének redőzött hajtása enyhítette a ruházat egyszerűségét. A bíró megjelenése illett a hírnevéhez. A megrögzött szerencsejátékosok már fogadásokat kötöttek arra, hogy mikor tudják majd őt is megvesztegetni. Másoknak kevésbé szórakoztató gondolatai támadtak, tekintve, hogy a kapu főbírája széles jogkörrel rendelkezett, és ifjú kora, amely nem egészen illik a tisztségéhez, Hajlamosá teheti a túlzásokra. Nem helyeselték a vezír döntését, aki egyre többet volt távol hivatalától, és szerintük túl könnyelműen ruházott bizonyos jogköröket másra. Sok udvari ember kérte már Ramseszt, hogy váltsa le a vezírt egy tapasztalt, életerős tisztviselőre. Noferetről már egészen másképpen vélekedtek, mint a férjéről. Az orvosnő haját egyszerű virágkoszorú díszítette, széles nyakéke eltakarta és egyben kiemelte a mellét. Könnyű, lótusz alakú fülbevalókat, karpereceket és bokapántokat viselt. Hosszú, áttetsző gyors ruhája inkább megmutatta, mint sem eltakarta formáit. Megjelenésével a közömbös embereket is elkápráztatta, a legsavanyúbbakat is felderítette. Fiatalsága és szépsége, éles értelemmel párosult, amely a rátartiság legkisebb jelenélkül tükröződött vidám tekintetében. A bája senkit sem tévesztett meg, nem leplezte megingathatatlan jellemét. Vagyon hogyan bolondult be ebbe a kis bíróba, akinek a szigorú megjelenése semmi jót nem jósolt a jövőre nézve? Persze a kis bíró most előkelő tiszséget kapott, de nyilván nem fogja hosszú ideig ezt betölteni. A szerelem elmúlik, Noferet pedig választhat magának egy előkelő férjet. Ott, ahol a szerencsétlen főorvos Nebamon elbukott, más valaki majd sikert arat. Néhány korosabb hölgy összesúgott. Úgy gondolták, hogy nem illik ez a merész öltözet egy főtisztviselő feleségéhez. Azt nem tudhatták, hogy Noferetnek nem volt másik ruhája, amit felvehetett volna. A kapu főbírája és felesége a vezír mellett foglaltak helyet. Tüstént fel is szolgálták nekik a roston sült marhaszeleteket és a finom bort. Csak nem beteg a felesége? kérdezte aggódva Noferet a vezírt. Nem, de sosem jár fogadásokra. A konyha, a gyerekek és az otthonunk elegendő munkát és örömet nyújtanak számára. Szinte szégyellem, hogy elfogadtam azt a nagy villát, valotta be pászer. Ne szégyelje. Én azért nem fogadtam el a birtokot, amelyet a fáraó szokás szerint a vezérnek adományoz, mert gyűlölöm a vidéki életet. Már negyven éve lakom ugyanabban a házban, és nem áll szándékomban elköltözni. Én a várost szeretem, a vidéki levegő, az állatok, a vége láthatatlan mezők hidegen hagynak, sőt, inkább zavarnak. Mint az orvosa, mégis azt tanácsolom, hogy a lehető leggyakrabban tegyen gyalogsétát, emlékeztette noferet. Gyalogjárok az irodámba és haza. Pihennie is többet kellene. Amint a gyermekeim dolgai elrendeződnek, kevesebb időt fogok munkával tölteni. Gond van velük? A lányommal nincs, csak egy kissé csalódtam benne. Bekerült hor templomába szövést tanulni, de nem szerette, hogy a napjai ritmusát a szertartások szabják meg. Így aztán egy földbirtokra került, a gabonák összeírója lett, de talán még többre is fogja vinni. A fiammal már nehezebben boldogulok. Szenvedélyes dáma játékos. Általában a fél fizetése rámegy. Az égetett téglák minőségét ellenőrzi. Szerencsére otthon lakik, és az anyja főz rá. Ha arra számít, hogy az én tisztségemnek köszönhetően javul majd a helyzete, nagyon téved. Sem jogom, sem kedvem nincs közben járni érte. De ezek apró gondok. Nehogy elbátortalanodjon miattuk. A gyerek a legnagyobb boldogság az életben. A vendégek a különféle fogásokat és a jobbnál jobb borokat ízlelgették, és jelentéktelen dolgokról csevegtek, míg nem sor került a kapu főbírájának rövid beszédére, amely igencsak meglepte a hallgatóságot. Csak a tisztség számít, nem pedig az ember, aki azt ideiglenesen betölti. Egyetlen vezetőm mát lesz, az igazság Istenője, aki utat mutat országunk minden bírájának. Ha a közelmúltban hibáztak, felelősnek érzem magam érte. Amíg a vezír bizalmával tüntet ki, végezni fogom a feladatomat, és senkinek az érdekeire nem leszek tekintettel. A folyamatban levő ügyeket nem fogom halogatni, akkor sem, ha neves embereket érintenek. Az igazság egyiptom legdrágább kincse. Azt kívánom, hogy minden egyes döntésem ezt a kincset gazdagítsa! Pászer határozottan beszélt, a hangja tisztán zengett. Aki még kételkedett a tekintélyében, az okulhatott a szavaiból. Érettsége mindenkit meglepett. Látták, hogy a fiatalsága nem válik a hátrányára, sőt, biztosítja számára a kellő erőt a munkához. Sokan megváltoztatták a véleményüket, a kapu új főbírája talán hosszabb ideig marad a tisztségében, mint gondolták. Késő éjszaka volt már, mire a vendégsereg oszolni kezdett. Elsőként Badzsely vezér köszönt el, mert szeretett korán nyugovóra térni. Mindenki külön elköszönt Pászertől és Noferettől is, és gratuláltak nekik. Mikor végre megszabadultak a sokadalomtól, kisétáltak a kertbe. Egy Tamariskusz ligethez érve Akaratlan tanúi lettek Beltran és Nenofár asszony közötti szóváltásnak. Remélem, sosem látom viszont ebben a házban. Nem kellett volna meghívnia. Az udvariaság így kívánta. Akkor most miért ilyen dühös rám? Mert nem elég, hogy a férjemet üldözi az adóhátralék miatt, még az én felügyelői állásomat is megszünteti a kincstárnál. Csak tiszteletbeli állás volt. Az államtól olyan munkáért kapott fizetést, amelyet ténylegesen el sem kellett végeznie. Az a feladatom, hogy lefaragjam a hivatalok felesleges költségeit, és nem hátrálhatok meg. Biztos lehet abban, hogy a kapu főbírája jóvá fogja hagyni a döntésemet, hiszen ő sem döntött volna másképpen. De ráadásul még büntetést is kiszabott volna. Nekem köszönheti, hogy ettől megmenekül. Tehát még hálás is legyek! Maga, Beltrán, veszélyesebb a krokodilnál. A hüllők tartják tisztán a nílust. Nekik köszönhető, hogy nem szaporodnak el túlságosan a vízilovak. És Dénész is jobban teszi, ha vigyáz. Nem ijedek meg a fenyegetéseitől. Ravaszabb intrikusok is porújártak már, amikor velünk akartak szembeszállni. Akkor sok szerencsét kívánok magamnak. Nenofár dühösen elviharzott, Beltran pedig a kisé távolabb várakozó feleségéhez sietett. Pászer és Noferet a villájuk tetejéről köszöntötték a hajnalt. Arra gondoltak, milyen boldog napvirrad rájuk. A napfénye beragyogja szerelmüket, amely édes, mint az ünnepi illatok. A földön és a túlvilágon emberöltők múltán is virágokkal fogja ékesíteni a szeretett asszonyt, és szikomorfákat ültet a hűs vízű medence mellé, ahol sosem telnek be egymás tekintetével. A szélben ingó levelek suhogása fogja táplálni egyévált lelküket, és a lombok árnyéka oltja majd a szomját.